Canviem de, de bloc, us demanaríem que us acotéssiu una mica més el temps, que tingueu intervencions més curtes, més àgils, perquè la gent també ens ho està demanant, també ens demana que interactueu més entre vosaltres, us podeu tallar les vegades que vulgueu, ja ja ho sabeu, però sobretot més àgil perquè s'està fent molt tard més i la gent ja porta pràcticament dues hores també asseguda i no volem que se'ns adormin. Tampoc canviem de, de bloc, doncs parlem d'educació, de, pregunta molt concreta, com valoren l'actual model educatiu i obre aquest bloc a Enric Nolis de Convergència i Unió. Moltes gràcies, intentaré seguir el sugeriment, intentaré ser curt a la meva exposició inicial i després ja s'iniciarà el debat. Bé, aquest en el, en el mandat que s'acaba de concloure és un mandat en què s'han fet importants realitzacions dintre de, de les qüestions educatives Eh, disposem d'una nova escola de sol, disposem de dues escoles primàries que són l'escola tiziana i l'escola de hi ha l'institut Tiana tenim l'escola de Dulc Timó i tenim la, la realització de l'escola municipal de Mónica i Danza totes aquestes actuacions s'han fet i el que entenc és que preveiem que es, el que es farà es farà tot amb la col·laboració dels professionals que hi ha integrats en aquestes escoles i amb les associacions de, de les AMSA. Des del eh, meu grup, i està especificat en el programa, ens preocupa, ens obsessiona, i treballarem per donar una resposta adequada a les necessitats d'escolarització que es vagin presentant per a infants i o no joves a Tiana. D'una banda, ballarem per al desenvolupament de la, de la, i la continuïtat de l'escola de música i dansa. Com una realització molt ben acceptada té una, un nivell de un nivell d'assistents molt elevat i que permet la introducció dels nostres infants en el, món, en el món artístic a partir d'una edat molt, molt, molt temprana, molt, molt aviat. Favorirem també tots els, els vincles que hi hagi entre escola i esport, la, favorirem el desenvolupament de l'esport de de a l'escola, la relació entre l'escola, l'esport escolar, amb les entitats esportives de Tiana, ja que l'objectiu serà augmentar la pràctica esportiva i augmentar, impulsar el reconeixement a través de les entitats esportives tianenques. Molt No hi ha paraules demanades. En el tema educatiu, hem de partir de que, fiant en aquest mandat, hem ampliat places a tots els nivells educatius i a totes les edats educatives, de 0 a 100. Mentides, per tant, des del punt de vista, no cert, no cert digui, digui. de 0 a 1 anys no han ampliat places, al contrari. 0 a 3 anys van eliminar ampliat... una segona línia que estava establerta amb anterior mandat. perquè la demanda, signor Alós, la, regidoria... no, la demanda no, està, no coses que no són certes, senyor alcalde. No han ampliat, hem ampliat totes les pla... totes places. les etapes educatives eh? de 0 no, no, a 3 anys, només en les ocasions anys. que han tingut oportunitat d'oferir places, sí. vostè sistemàticament han negat una segona línia de 0-1 anys i les, raons, les raons, raons per les quals nosaltres pensem que hi ha d'haver una segona línia les hem exposat a bascament sí, i les raons que nosaltres, nosaltres no hem exposat que la paraula, i no li farem, continuem sense fer-li cas si no, no, per no, no, però dic que, que sí, sí, sí, bé dic que no li farem però, cas deixem, en crear, crear l'esborrheu deixem, les... no, no, deixem acabar les raons sí. eh, on hi ha el dèficit de places, al juliol del 2007 quan vam entrar, eren 50 persones d'un-dos anys que no podien entrar a l'escola hi havia zero demanda, zero persones fora, el juliol del 2007, a 0 anys, encara que hi una plaça. On hi ha el gruix de la demanda és un any, que és quan massivament la gent demana plaça escolar. Hi ha... Quan hi hagi places per tothom, hi haurà per tothom, s'ha de seleccionar, i per tant, això és el que fa totes les escoles però de Són Catalunya, Muñoz, aquesta la raó. Senyor Muñoz, perquè hi ha una demanda oculta. Nosaltres hem dit, hem denunciat repetidament, que en aquest país, la dona treballadora, a la setzena setmana, s'ha d'incorporar a la feina i en funció de quan té la criatura, hi han uns mesos que no, hi ha, que no queda cobert. I si vostè només ofereix set places de 0 a 1 anys, aquestes 7 places queden cobertes amb la prescripció, i aquesta persona, aquesta dona treballadora, o home en el cas que s'aculli, doncs a la, a la baixa ell, eh, no podrà dur la criatura fins que tingui un any. És a dir, hi ha tota una colla de mesos que això queda però, descobert. Nosaltres ja, ho hem denunciat des ja d'aquest ja moment. Ja havíem explicat, però és que, és que no tenen raó des del punt de vista ni, ni pràctic ni legal. O sigui... Quan 50 nens d'un any esperant plaça, no pots guardar plaça. Primer perquè no té lògica. Si han ha 50 nens esperant plaça, no pots esperar que neixin. Tots. No, no, no. no és guardat... il·legal guardar nosaltres places no parlat... quan neixin els nens. Nosaltres no hem parlat de guardar places, senyor Muñoz. Nosaltres hem sí, parlat no de valorar... Bé. No. El que nosaltres diem és de valorar la necessitat i si hi ha una necessitat hi hagi tantes places. I aquestes places, si queden desertes en funció de la demanda i en funció de com van haver-hi els, els naixements... Amb posterioritat a aquests naixements és quan es van ocupant. No estem Bé, dient això, de reservar places. Això, Una plaça ja ens han explicat, no té lògica i a més a més la, la, la, la, la no, model lògica la, la, de, que que la Hem cosa. incrementat 38 places de l'Escola Bresolola en, en general. Allà on hi ha més necessitat de demanda. Si hi hagués per tothom seria fantàstic, però has de seleccionar s'ha sí. incrementat a primària, s'ha incrementat per primera vegada a secundària, s'ha incrementat l'oferta d'adults, sobretot en llenguatge català, i últimament hem facilitat, o hem impulsat, o hem mongat, la creació de l'aula universitària de la gent gran, que junt amb la Universitat Pompeu Fabra té una programació que es desplegarà el curs vinent de formació de nivell per a la gent adulta. Per tant, des del punt de vista quantitatiu, on tenim un dèficit perquè és sobrevingut per la necessitat social dels últims anys? A Bressol. Nosaltres, a Bressol, encara que sigui predicant en el desert, com potser és predicar una mica el desert en el tema Olanglada, que penso que no ho és, perquè si no insistim, si no insistim, o, si no insistim, a la tardor del 2008, si no haguéssim insistit, no tindríem escola Olanglada nova, perquè la retallada dels del, del, del pressupostos de la Generalitat d'Inversió ja havia exclòs 20 escoles de Catalunya, entre elles, l'escola Olanglada, a la tardor del 2008, que havia haver de sortir a l'estiu la licitació. Les van treure, però al febrer del 2009 la van tenir per tossuderia i per, i, per, i per necessitat, també vam demostrar que ho necessitàvem. Per tant, la proposta és que ha de complir la llei del 2005, la Generalitat de Catalunya, la llei del Parlament de Catalunya, de que és la Generalitat del Govern que té la obligació de convocar la creació de noves places d'escola bressol perquè en un termini de 5 o 6 anys propers tothom tingui accés a Catalunya. Això sé que està molt difícil en aquest moment de retallar, però és una llei que obliga, i nosaltres diem en el programa que exigirem, que ens remanarem, que torni a fer una convocatòria. I si fa una convocatòria, i si nosaltres governem, ens apuntarem als primers. Tenim el Solar, 3 a triar. Podem triar el que vulguem, la zona de vessants que és on caldrà, perquè és la zona que creixerà amb vessants dos i amb creu de terme. Tenim les possibilitats de pressupost, seran prioritàries, seran uns 700.000 euros que s'haurà d'invertir l'Ajuntament i uns 500.000 la Generalitat. Tindrem pressupost ordinari? Sí. Per això hi haurà pressupost ordinari. Tenim un problema, que la Generalitat és possible que ja veurem què passa la tardor, això també entri dintre de la seva eh, exclusió. Per acabar, visc tot aquest equipament que penso que tindrem Tiana d'una manera útil i completa per molts anys, és mantenir els programes de qualitat educativa que hem introduït en els últims deu anys a Tiana i en aquests quatre últims també, i fer el projecte educatiu de Tiana on totes les entitats eh, d'educació de, de, de, de, de formal reclada o no reclada informal, acabem de pensar el poble en perma d'educació pels nois i i adolescents. Sí, bé, des d'Esquerra el, el que pensem és que hi ha hagut una, una manca de, de lideratge evident, claríssim, per part de, de l'actual regidoria i aquesta manca de, de lideratge doncs ha repercutit i ha dificultat les relacions de les escoles i les ampes amb l'Ajuntament. Nosaltres el que volem és promoure, la línia del que comentava abans, eh, eh, nosaltres Volem garantir l'escolarització a partir dels 0 anys. Pensem que és imprescindible crear una segona línia de 0 a 1 anys per absorbir una demanda oculta de persones que acaben de tenir una criatura i s'han de reincorporar a la vida laboral. Volem recolzar i incentivar el desenvolupament i el desplegament de projectes d'innovació pedagògica singulars. Hi ha diversos projectes al calaix, i ens consta, que realment necessiten un impuls i un recolzament clar i evident per part de, de l'Ajuntament, entre altres entitats, evidentment, com el Departament. També volem donar un major suport a les AMPAs per desenvolupar i col·laborar en l'aplicació dels seus projectes i programes de formació a les famílies. I també volem coordinar l'oferta d'activitats extraescolars, els casals i els altres recursos, així com les activitats de les entitats esportives i de viure, per fer una oferta global i coherent. I per últim, volem garantir, volem potenciar la formació permanent donant suport a, a, a tot el que sigui l'ensenyament i les escoles d'adults. Bé, nosaltres hem previst tres paquets d'actuacions en matèria d'educació. Un paquet d'actuació és el suport a l'educació pública de Tiana, eh, de tal manera que no donarem continuïtat a tots aquells programes que eh, hagin mostrat la validesa respecte a l'educació en aquests darrers anys. En segon lloc, eh, volem impulsar l'anglès, l'anglès com, com a singularitat de, la, de les nostres escoles en aquitiana. I després també volem vetllar pel manteniment de l'escola tisiana, de l'antiga escola l'oranglada, de l'antiga antiga, de la que s'ha anomenat fins ara Escola Tiana, perquè es troba amb una greuja, greuja comparatiu i amb una greuja actual de manteniment que molt reclamat per part dels pares i les mares al respecte. Volem oferir la transparència amb la gestió dels processos de matriculació, creiem que hi ha hagut errades al llarg d'aquests anys. I, òbviament, farem l'aposta per l'Escola Bressol Municipal i ens sembla molt acertat també la idea d'ubicar-la als vessants, en tant en quant és, lògicament, la zona de major creixement. En aquest sentit, faltaria més. Suport les famílies de Tiana respecte a subvencionar els llibres de text i el material escolar, escolar durant l'educació infantil, sobretot tenint en compte els nivells de renda. Creiem que els criteris de renda són, són bàsics a apostar també, com, tal com el nostre company d'Esquerra Republicana ha fet referència, en prou de promoure la conciliació de la vida familiar i laboral per augmentar les places dels 4 mesos fins als 12, dels 12 mesos. Això ha sigut una reivindicació d'ambdós partits al llarg d'aquesta legislatura. I posar en marxa dos projectes nou amb consens amb les AMPAs i amb tota la resta de comunitat educativa. Els patis oberts, els camins escolars, que hem vist que s'ha començat a fer una un inici de darrera hora al respecte. I finalment volem afavorir eh, instruments de, eh, per grans, és a dir, pels, eh, per nanos i nanes de cicle superior, oferint eh, aules per la nit, per, almenys durant l'època de, dels exàmens, afavorir, com abans he comentat, la creativitat emprenedora des del sistema educatiu i crear sobretot una xarxa de mentoria eh, per acompanyar aquells nanos i nanos que volen eh, sortir del sistema educatiu eh, i poden ser risc de fracàs escolar. Eh, vaig dir una cosa a nivell de política general. Quan sento tot això dels diners que ens falten, eh, encara hi ha algú que no consideri que, que aquests diners que se'n van de Catalunya i no tornen no ens anirien molt bé per solucionar tots aquests problemes? Eh. Dit això de nivell general... Eh, diríem que la nostra visió de, del, del sistema eh, de, de confusió en el tema de l'educació etiana per nosaltres funciona raonablement bé, està, és millorable. Posaria l'accent molt en el tema que ha comentat ella del de, de l'anglès. Eh, nosaltres pensem que el tema de l'ensenyament de l'anglès és bàsic i que de l'Ajuntament hi ha de prendre un paper molt important, perquè no es tracta només de que els nanos sàpiguen anglès, no se sap per què, sinó perquè el seu desenvolupament a nivell educatiu en el futur el seu desenvolupament professional i la internacionalització de la nostra economia depèn molt d'aquest factor. Després, promocionar el tema dels intercanvis, de que els nanos se'n vagin fora, fora de Catalunya, fora de l'estat espanyol, però que tinguin intercanvis. Amb el tema de l'escola Timó, jo personalment he, he, he viscut diguem-ne les limitacions que a vegades hi ha pel fet de que gent que ve de fora pugui estudiar català. I això és una cosa que, evidentment, moltes vegades depèn d'un consorci de normalització lingüística, que no estan aquí, però també depèn de la voluntat de, de l'Ajuntament de donar un cop de mà amb aquest tema. Uh... I també, eh, bueno, allò que he dit abans, una mica que part de l'Escola Municipal de Música i Dansa, el tema dels, de, les, de les arts interpretatives i el tema dels de oficis. Aprofitem eh, per introduir alguna, alguna pregunta que ens està arribant via Twitter. És directe per al senyor Améli Muñoz. Diu que neixi a l'octubre no podrà anar a l'escola Bressol? Qui neixi a aquest octubre? No. no. Hi ha una normativa. Sí. És, que, és que això és així, sinó quan es fa l'oferta de places i, i al termini que per llei has d'haver nascut quatre mesos abans de començar el curs, doncs és el que hi ha. Això és una normativa que no fem nosaltres i que té una lògica, perquè estem en un moment en què no hi ha plaça per tothom i es dona a qui està fent cua en eh, una determinada edat. Però veure, això és així si és la lògica de qualsevol sistema i això és la primera discussió que he sentit a Catalunya sobre senyor, el tema que mira que ha estat molt discussions sobre el tema d'esprevesó. Però hi ha una cosa que es diu previsió. Si vostè preveu que en lloc de set, na set sí. naixements n'hi haurà 14, si vostè oferta 14 places doncs les 7 que no omplim un principi les podrà omplir després sembla que estiguin avant no? sí. eh, eh? això escolti, no cal canviar cap llei és simplement sí. ser previsor si vostè diu més o menys quants nanos naixeran? naixeran 14 doncs escolta'm, indepenentment de quan acabi la prescripció si queden 7 places i neixen els 7 que han de néixer aquests 7 tindran plaça és així de simple, no cal canviar no, però, cap llei però és que no ho entenc això Mira que no pot deixar cap plaça buida no pot deixar cap plaça buida, només no, hi ha... No, l'omplirà quan hi hagi un naixement? No. És que no, quan es tanca la preinscripció, que és quan tots els ciutadans estan pendent com col·loquen el soci fills pel curs vinent, quan es tanca la prediscripció, totes les places s'han d'ocupar. Totes les places s'han d'ocupar. Només hi ha una única excepció en el sistema educatiu de Catalunya i dècada d'Espanya que permet reservar, que és, per casos de necessitats educatives especialíssimes, etc etc, es reserva eh, una, unes aules en alguns llocs, i barris especial per al llarg del curs per matrícula sobrevinguda. Però cas especialíssim. Sempre quan s'acaba el termini de, de preinscrició de matriculació es tanca ofertant totes les places a les persones que les han demanada. No pot deixar en reserva. És un tema de... de es pot estar més d'acord o menys, però té una certa lògica. I això és, això és així. Aquest, aquest és el motiu pel qual doncs, no es pot... Molt bé. Pot, eh, Molt una, una puntualització. Segur que alguna cosa es pot fer. Segur. Segur. Segur, Segur. que alguna cosa es pot, com a mínim, intentar que no quedi per ganes... Nosaltres i per... portem quatre anys, els dos grups des de l'oposició, reivindicant això, i és una qüestió ja de dret i, a més, és una qüestió de conciliació. És impossible carregar la responsabilitat i la càrrega a les tietes, a les àvies o a la xarxa escolti, familiar... Escolta, senyora Pujol, les mares que tenen i els pares un nen d'un any no tenen dret també a conciliar la vida laboral i poder col·locar el fill que ja està a casa... Òbviament, i una dona que s'ha de reincorporar la feina a partir del quart no mes de... i un dia i un dia també té total dret, senyor Muñoz. Bueno, però això, el seu partit ha estat governant quatre anys i no ha mogut un dit per canviar, no no, no ha mogut un dit, sinó que és el partit com, que va fer aquesta normativa. Com, com, com, com perquè no les escoles de hem... la llei va néixer, gràcies també al seu partit i d'altres sí. que governava i el sistema d'accés també ho van fer-ho ells, durant quatre anys 4 anys s'ha mantingut... Senyor... I té la seva com lògica. no els hem convençut al llarg de 4 anys, ara tampoc començarem en 5 minuts aquí en el debat. Home, 5 minuts no, però és que si no té més raons, digui que no té més raons, però això va fer el seu partit, té una lògica i està així. I el nou govern l'ha mantingut, ja veuràs, jo canvia el proper, el proper exercici, però està així i no el podem resultat, una altra cosa. El resultat és el que és. Molt bé, anem avançant. Bé, ja contestat. Anem avançant, canviem. Ens falta el segon sí. que ha intervengut, però sí. endavant. Doncs. Bé, eh, jo com s'han dit moltes coses que les tinc incorporades al programa... No ja no, no ho diré perquè realment són les, les números quarts i no ho vull fer pesat, però sí que voldria puntualitzar algunes coses. Jo crec que, de, que devem consensuar també la política educativa. O sigui, si n'hi ha en la que què l'Ajuntament en la mida del que li pertoca de que actuar és amb educació. Però a, a més, nosaltres voldríem, voldríem a més de, de potenciar l'estudi en anglès, que, ja, que ja es fa i que passa que a mi em coses que dius quan s'està gastant a l'Ajuntament de Tiana 250.000 euros en cicle festiu i cultura, doncs que passin coses amb les classes d'inglès que passin coses amb una actuació cultural amb, amb cançal romà i no es pugui visitar perquè, perquè creixen les herbes i no han pogut anar-hi a netejar, doncs deixa una mica perplex. Eh? I mh, després voldria dir que nosaltres tenim la intenció de fomentar i crear activitat productiva i per això proposaríem i proposem des d'aquí la creació d'una aula d'orientació i formació per l'empleament, que ens sembla que he sentit aquí similar. Jo crec que a Tiana tenim persones que crec que inclús gratuïtament farien, farien aquesta tasca eh? i crec que estaríem a temps d'orientar al nostre joen per eh, eh, reordenar la seva activitat i formar-los en quant a una activitat de, de treball propera. Això és el que nosaltres proposarem, proposarem crear i posar en marxa. Pregunta de, de Twitter ja. Eh, no sé si t'han canviat el bloc, no sé si hi ha més parlants de vegades, però tancaríem el bloc amb aquesta pregunta. L'empar de l'escola Tisiana pregunta si es pintarà l'escola abans del curs que ve. I tant, que es pintarà tot el que sigui necessari de l'escola i més coses seran. Es faran estem negociant amb el Departament d'Educació, com ja saben, també hi ha molts problemes per, per els motius que ja saben, i eh, pensem aconseguir més coses que la, que la pintura, que segurament anirà a cara de l'Ajuntament, la, però hi alguna altra cosa farem. Els preocupa molt, per exemple, tenir instal·lada l'aula d'informàtica. Això ho estem en, en negociació amb el Departament, justament dimarts al matí fem una següent planta de reunions, i aquesta necessitat, si no la fa el departament, la farà l'Ajuntament, però tindrà en el començament de curs Aula d'Informàtica. I també una porta que s'ha de canviar, que no ens discutirem per qui l'ha de canviar, que ja la canviarem l'Ajuntament. Però esperem aconseguir més coses en aquesta negociació de la setmana vinent i l'altra abans del juliol, que s'hauran de fer les obres, com fa ara ja, des de que el nou equip directiu del departament funciona, fa un mes escàs, estem treballant. Hola, una feixiós. Molt curt. Eh, jo el que voldria recordar a la Mesa és que necessitem escola Bressol, però el que és estrany, també podíem haver fet alguna concertació, perquè si no recordo malament, alguna escola Bressol que hi havia a Tiana s'ha tancat. Jo crec que si s'hagués concertat amb l'Ajuntament la utilització d'aquesta escola Bressol amb unes quantes places que està tancada, jo crec que una part del problema l'hauria solucit. Breu, que l'aula d'informàtica de l'Escola Tisiana s'ha equipat gràcies a donacions de membres del Consell Escolar i en aquest sentit menalegro de de tot cor. Molt Obrim el 5 bloc sobre serveis. Les tenenc som